Вона на хвильку заплющить очі І вже їй вважається, що то молодий неголений Кирило Вернув додому із шепота, з лісозаготівлі її, не чекаючи вечора, тягне її на сіно, на стайню Овтикаючись колючим обличчям І всім своїм голодним тілом У таке ж зголодніле Василинине тіло Коли там чоловікові голитися як тиждень, а то й два, чоловік не чув коло себе запаху жінки. О, файно було! Але бо й файно є, як стешуть її домашні мисливці оленові роги та ще молодого м'ясця навудження принесуть із полювання. О, тоді Василині вели великий день. Що вже вона вміє і насолити, і заквасити, і смаженину зробити з лісової козички чи оленя, то вміє. На, оленина то вам не грубе свинське м'ясо. Оленина потребує делікатного підходу. Перетримаєш на вогні, чи забагато диму зробиш, можеш віддавати м'ясце бідному за простий біг а уже ж і смашна, червонецька, аж бурячкова буженина з річного оленя. Чев'юки тримають її просвята, чи великого гостя в коморі на бантинах під стелею, щоб діти не тягали, коли треба, не треба. І Василина не те, що не перечить, заохочує чоловіка до полювання. Інші газдиньки відмовляють своїх газдів брати до рук рушницю, а вона ні. Навпаки, налюбить, нагладить вночі свого Кирила, аби добре серце мав, коли за плечима зброя, та й випроводить у передранішній холод. Рівнянські ворожки переказують усякі дурниці про любителів полювання. То, мовляв, на старості, мисливець вмирає довгою тяжкою смертю, як його здобич, то нібито по смерті його тіло сходить сукровицею, як сходить кров'ю вбита звірина, і роздувається так, що в труні не поміщається. Ех, чого не вигадують люті-заздрізники, коли вертається господаровитий чоловік із полювання, а підводить через усе село везе за ним забитого вепра, Ведмедя або козичку А на дні Важкої від здобичі підводи Мирно вживаються Вчорашні вороги і однокровні Куці І завжди боягузливі Заячі хвости та спалі Додолу колись пишні хвости Дрохви, глухарки Чи тетерки у купі Із змарнілим пір'ячком рябчика Чи сірою курібки Лоскочуть схололі ноги Королівської здобичі дикої кішки, волка чи борсука. Та ще лисячі жовті писки востаннє шкірять чорні свої зуби у обважніле хмарами небо, куди так само мертво, заюшеним кров'ю, оком дивиться, що вчора гордий сокіл чи нахабний шуліка з яструбом. І ось усе це, донедавна живе й прудконоге добро, спаковане доладно і пишно на підводу, в супроводі втомлених і дещо втихомирених полювальників, поволі, ба майже ліниво, в'їжджає в, в чев'юковий двір. Василина любить найперше схилитися над здобичою, і усім зором довго потриматися за розкішну, але вже збайдужілу красу колишніх володарів лісу, упокорених навіки дробом. Постоїть отак, подивиться, подумки накине на плечі гарячий лисячий хвіст, ущепне совиний чуб чи пугачевий дзьоб, попестить очима рябчика, подумає, як добре бути людиною, а не звіриною, який будь-якої хвилини можна вкоротити віку, і лише після того береться до своєї жіночої роботи. Мисливська хіть дісталася Кирилові від його покійного тата, на якого, як побріхували в тисовій рівні, звірина йшла сама, а не він йшов на неї.